Én köszönöm szépen, uh, jobb lett a mi befejezni, de azért bízunk a változás lehetőségében. Uh, az egyéni és a politikai változás lehetőségében ez mindjáink felelőssége, ezzel abszolút egyetértek, az egyéni felelősséget egyszeröljük ki. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, az aktív részvételt. Uh, még egyszer hagyj mondjam el, hogy ott a pontnál a Védelkútnál egy kis dobozt azért helyeztünk, hogy várjuk az észrevételeket, javaslatokat akár a témával kapcsolatban, a programmal kapcsolatban, úgy gondoljuk, hogy, hogy kell gondolkozzunk, Itt is iselmedot a javaslatok részétől és másoktól is, és szerintem a civil társadalomnak az egyéneknek a közös felelősséggel gondolkozunk közös ügyeinkről, és próbáljuk csinálni valamit. Legelőször is gondolkozunk, hogy beszéljünk, és aztán tényleg is csak cselekedjünk is. Úgyhled várunk javaslatok a javaslatokat a Annyit még hagyj mondja kell, hogy föl lehet fölredkozni hírlevelünkre, védelet.hu, hírek, programok, stb. Aki még nincsen a érdeklődik, azt tegye meg. És még annyit hagyj jelentsen be, hogy december 5-én és 6-án Klíma filmeknek a fesztiválja tartja a Ez lesz a következő ilyen komolyabb nyilvános programunkban. Vannak más egyéb programok is, de ez egy tényleg egy nagyon jelentős program. Ez egy országos. Klimafilmfesztivál, csak mondom, de Budapesten a Toldi Mozi van, tehát december 7 6 án a filmeket lehet megtekinteni, amelyek valahogy a klímaváltozással, ennek a hatásával, következményeivel vagy lehetséges alternatívákkal cselekési lehetőségekkel foglalkoznak, úgyhogy ajánlom mindenkinek, és gyertek másképp, és köszönöm szépen